väist Solariumi jõusaal ponut aja raist. Linna kummipasse klubi on see on täna õhtul ja jumal tea. Sorry Herbert teab vaid tunnud siia tantsima. Ma tulin laatikuma venimeda saali, ootan taami, keda on ta maani. Ole pano mees ja ma pano raavi. See must seaks nüüd kiirelt, aga enne peab tantsima kurega. Au Mu ka ei ole selgeesti pureda. Võta vastu paar läpi, juba unustan ära ja liigun enasi. Baari letjeres veel vaar näki, kes ligub tavad oma nagu mingi sedasi, et ma liib ja jaagu. Ja tuleb pahtu. Ma olen suhkaine, vaata seal liha, ma pole mingi nälgi vain Terasest sixpacks, selle peal Calvin Klein Ha-ha, kas -ha, see oli punchline? Võõi lüks jook ja väged on swine Ma tean üht head nüppi, talt siine seal krippi Ha-ha, kas -ha, see oli punchline? Võõi lüks jook ja väged on swine Aieee, nüüd on õige aeg, panna ratti, ärga põra on põst vastu matki! kus musik on nägu pole enam meele teha keeles oli märgata et hoome taha minu pool ärgata enda süüet ja maha ma olen nii kuum me pilnud raha siis kooli ehitus puu sisse suu nälitan sinna kus sa suud suur maite siin vaik see mida on parem vabandust oleme me tutvunud parem viis mitti tagasi sama õhtu naiste veed sees said jalaga mul tuli. Kohe vesen ära, oota siin peidi Haugi välu toob jälle meid baari Tellima tundun Mälleri kraami Pidab olemas on täna starvedenast Ta on tegia, sest oli telekast Üks-koks kontvikki nii erevad Tähenevad kirteste lõunaste edelast Valid ühe ja tellid olevedenad tuli väegi just, on püsti mu telemast. Nagu Shane, ära karda, ole mu Shane Ma olen su Tarsan, ole pe Ma olen jay ole mu Vilja, olen Edgar, baby ole Lord ole Laadel, amen Olen Villaden, ole minu kahe kiruga Kaamel On aamel, trotsi, Momees otsib naist! Ma, nice. Ma tean, nüüd head nüüd tantsime ta tripi, aga meed otsib rais. Ma Ja nüüd ilmast. Seda plaati kuulates valitseb teie külarites tugev kõrgrõhkond, ilm on ilus ja päikeseline, Pärnus ja Lääne Eestis võib esineda aikese torme, kirde Eestis aga esineb öökülm. Puhub mõõduka kiirusega lõunatuul 2 kuni 5 meetrit sekundis, Kuule ja sisetemperatuur on 37-38 graadi kesk-Eestis ja 36,6 graadi rannikul ja saartel. Järgneva viie päeva prognoosist leiame ka kerge sajuvõimaluse, kuid kellele see väike vihmasaga rikka kunagi haiget on teinud.